І він побачив її сльози. Підійди, но чоловіче, обстежи, може хоч звідта кого приведеш. А ні, то може діда по дорозі здибле ще кого, щоб дитина не лишалася без хреста. Я у весь вимак, сказав він, річка онде від мене тече. Вона подивилася і побачила, від неї справді тече річка. Дечей пропадає в тумані, що вже й вечором став, і таке жаль їй стало посилати його в ту неоглядну тьму. На серці в неї світлів вогник, майже такий, як і той на столі, і цей вогник було запалено зовсім недавно. Іван тоді торкнувся її серця і засвітив його, а це від той дитина в них знайшлася. Вона так любила ту дитину, що не могла сидіти в темені, а даремно палила світло. І це неправду вона сказала, що боїться, хотіла на сина дивитися. Той же, котрий дав їй оце щастя, стояв стовбуром у дверях, печальний і мокрий. Текла від нього і пропадала в темряві сива ріка, і по ній плевли, мов ясні пухнасті кульки, їхні пережиті разом дні. А воно й справді, озвалася вона, чи наш це гріх, що ми нічого не маємо? Підеш устрижи завтра але він уже переступив поріг, бо набрався тут у сухій хаті біля світла сили, ковтнув того світло на повні груди і висохла відразу ж на його плечах одежа, вже знав, що вийшовши на двір, не побачить більше туману, а буде на небі чисто і зоряно, і він рушить по тій річці дорозі, що сам її створив. Жінка його зітхнула важко в хаті, але під її боком Заплакала, що скволеньке, і запхинькало, і вона мусила забути про чоловіка, котрий знову пропав із хати, а оголила і вклала в малий ротик повне набрякле перса. На дворі туману й справді не було, а ясна зоря на ніч. Іван стояв, дихаючи на повні груди, і дивувався. Збуде вибіг песик, замахав хвостом і притулився до господарвої ноги, ти вже тут залишайся, — сказав Іван, — а я таки в стрижі подамся. Доки прийду, той ранок настане. — З тобою піду, — сказав песик, — з ким інакше розмовишся. Чоловік знову переступив перелаз, а песик той перелаз перестрибнув. І лягла перед ними зовсім срібна дорога, наче справді річка текла. Окрім зір, засвітив на небі ще й місяць. Вони пішли по тій дорозі, наче в човні попливли. А коли озирався він, то не бачив уже ні своєї хати, ні містечка, а тільки клубасті кулі, в яких проступали тіні його сусідів, та й той, котра йому вже й дитину народила. Він побачив, а може відчув красу її велику, і той тихий сміх почув, що ним вона сміялася, коли була повна його ласки і поцілунків. Побачив він і вербу, облиту місячним промінням, і почув запах роси, а роса пахне тільки для тих, котрі серед неї щиро любляться. Від того пролетів до нього безшумно Кажан і впав на руку, яку він виставив до місяця, розгорнув крила і затремтів. «Оце я так сумую», – подумав Іван. «А чого? Чого мені сумувати?» – сказав він. «Коли радість у мене велика, чуєш песику? Маю бо танцювати і радіти під цим місяцем, і ясним небом. Чи не так, Песику? Дивний ти, дивний, сказав Песик. А пасок чого він так сильно затягнув? Це для того, Песику, щоб легше мені танцювалося. Адже син у мене народився. Чуєш, Песику, син? Не знаю, на що тут радіти, мовив Песик. А казав він так через те, що надмірно туману напився. І той туман ще жив у ньому всередині, наче сіра повсть. Сам він теж був сірий, наче й сірої повсті пошитий, тільки очі його блищали, мов, срібні. Тоді зиркнув Іван на золоте око серед неба, і на ще тисячі, а може, бозна скільки інших оченят, здалося йому, що от-от вони погаснуть, тихе, блідо, синє світло розливалося навкруги, і розливалося аж надто швидко, мов би, десь було розламано греблю, і полилося воно на землю, наче вода. Відтак затремтіло над головою в них небо і поховало перелякано зорі, а може тільки заплющило їх зі страху. Та й місяць десь подівся, хоч на небі ні хмарини не було, начебто є на світі такі чорти, котрі крадуть з неба ті місяці. Насправді світло ранкове їх поїдає, як дитина скипку доброго хліба, а крихти по небу розкидає. І ніколи такого не буває, а повів йому в ту світанкову годину песик, щоб один той же місяць двічі на небо виходив. Ввечері прийде зовсім інший місяць, а було їх уже з'їдано на цьому світі, скільки ото зір у небі, адже зорі і є крехти і недогрізки тих місяців. От бачиш, сказав Іван, викрешуючи вогню до люльки, ти мене дивним назвав, а насправді дивний ти. «Такі смішні казки», – оповідаєш. «Це тому, що я голодний», – сказав, проковтнувши слину песик. «І я сам із задоволенням з'їв би таку скибку доброго хліба». Тоді вони побачили ту жінку. Йшла не до них, а від них. Мабуть, звернула з узбічної стежки. Мала на собі чорну одежу. Іван подумав спершу, що то ніч підходить із землі. Довга і чорна сукня стелилася по землі. І мила Порох, йшла жінка надто повільно і урочисто. «Якась пані йде», – сказав песик. «Не треба її зачіпати. Вона перша нам по дорозі зустрілася», – заперечив Іван. «А ти ж знаєш звичай?» «Не знаю ваших звичаїв», – сказав песик. «Але цю жінку я обминув би десятою дорогою». «Тут одна тільки дорога», – відповів Іван. «А звичай велить, щоб запросити в куми першого стрічного». Тоді песик знову забув людську мову і гавкнув дзвінко й сумно, а хвостика свого міцно забив між ноги, і шерстина на ньому стала дибці, загарчав він, показуючи зубенята, і почав відступати. Іван же не відчував страху, хіба що смуток нерозбірливий, бо та постать у Чорному все таки нагадувала ніч, яку вони оце пережили, а було в ній сумного забагато. Він дихнув на повні груди і зібрався на силі, щоб гукнути на ту жінку, котра йшла не до нього, а від нього. Коли ж повернулася вона раптом, Іван побачив, що очі в неї великі й темні, лице біле й панське, а вуста червоні, наче фарбою підмазані. Де ти йдеш, чоловіче? спитала, і хоч була далеко від нього, добре її почув. Дав мені, пані, Бог гаразд. Сказав, знімаючи шапку І вже другий день Дитина не хрещена Ніхто не хоче йти за кума Песик уже мчав дорогою На всі заставки В набріг його свідси Страх не свідський. Однак Іван і досі не боявся Хоч ніколи на своєму віку Не зустрічав він таких жінок Вернися, сказала вона Напівобертачись до нього Я тобі буду сама за куму А кум, спитав він вже й собі починаючи трохи боятися. «Кума ми по дорозі зустрінемо», – сказала жінка, і швидко пішла в його бік. Тоді побачив він, що світло довкола нього ще дуже рідке, що ранок, накотивши на землю перші світанкові хвилі, наче завмер, стояв і начікував свою куму, оту пані чорну, як ніч. Але то не була ніч, та й не пані, Бо коли підійшла ближче, побачив він немолоду селянку в темній кереї, а з-під хустки в неї вибивалося сиве пасмо. «А я вас за пані, – прийняв тітка, – сказав Іван, – таке мені чудне здаля з «Що тобі з забудь, – сказала строга жінка, – і він уразився не самохідь. Очі в неї були такі ж величезні і несусвітські, як йому й привиділося». Пішли вони по дорозі, він оповідав їй тихим голосом про своє лихо, а вона мовчала. Оповідав про свою блуканину та й про дружину свою. Йому стало радісно, що таки надибав собі кому, хай і не зовсім звичайно. Тож, усміхнувшись, оповів він їй про свого чудного песика, з яким блукав оці дні. Той песик був приблуда, але розмовляв людською мовою. І такі чудні казки оповідав про те, наприклад, що він вийшов з міста, яке озером покрилося. Аж слухати все те було кумедно. А оце, коли вас уздрів, – сказав Іван, – таке чудне із ним скоїлося. І він розказав про те чудне, що скоїлося з його песиком. Забудь про нього, – сказала жінка, і хрипко кашлянула в наставлену долоню. Тоді вони побачили, що назустріч їм йде похитуючи з боку на бік якесь мале чоловіченя. Шапки в нього на голові вже давно не було. Чубик розколошкався, а свиту волочив по куряві. Здавалося, співало те чоловіченя, бо розтуляло, що сили писка, але замість співу виривалося щось, наче цвірінькання пташини. Притопував ряди годи босою ногою, тоді підіймалася неприбита росою курява, адже й роси сьогодні не було. Курява й чоловіченя, мов клубок якийсь, збивалися. Часом виривався він із того клубка, але тоді заносило його на узбіччя. Там сторчував він, але не падав. Відтак повертався на дорогу і знову розтуляв, скільки міг рота. Ведзенькувало щось схоже на жайворонковий спів. «Оце тобі й кум буде», – сказала жінка. І Іван повернувся до неї, щоб подивитися, чи не глузує вона часом. Але вона не кпила, хіба що всміхалася, однак такої усмішки не побажав би він бачити на устах своєї дружини. Полином йому запахло, і він подумав, що полин пахне людині зовсім не тоді, коли їй хочеться танцювати. «Ну от і христини ми відбуваємо», сказав Іван, коли поверталися вони з церкви і простували вулицею містечка, де Іван знав кожного, і кожен знав його. Той кожен під ту хвилю стояв біля перелазу чи біля дверей, біля вікна, чи й виглядав із заповідки. Кожен бачив той чудний хід. Ішла серединою вулиці, висока, вдягнена в чорне жінка. Вона несла на руках дитину. Було три речі дивні у ній. Перше, що ніхто її досі увічі не бачив. Друге, що була надто висока та й одіж мала якусь нетутешню а третє, що очі мала несусвідські. Кожен, хто зустрічав їх на собі, відчував, що по шкірі морозом йому продирало. Через це кожен чекав, щоб минула його ця процесія, а вже тоді можна і побалакати про ту чудосію. Зрештою, не тільки про цю жінку хотілося поговорити по сельцям вулиці. Побіч із нею йшов Іван, начебто на нього впало лихо, і не гуляли по його засіках голі продуви. Ішов він, і тримав на обличчі зневагу до кожного, хто відмовився йому кумувати. І той кожен, до кого звертався, подумував не самохідь, що вчинив не зовсім обачно. Міг би замістити принаймні отого хирлявого п'яничку, котрий шкандибав за цими двома на тоненьких ніжках, мав довгу й тонку шию, і...